četvrtko. 16. ožujka 1939. godine. U Njujorku George Pagram, američki fizičar i dekan škole za rudnike, inženjerstvo i kemiju sveučilišta Kolumbija, u svom je uredu primio tri fizičara. Svo troje su izbjegli iz Europe zbog nacizma i fašizma. Leo Szilard je iz Berlina otišao 1933. euger Wigner iz Göttinge na 1936. a Enrico Fermi iz Rima 1938. Svo troje dijelili su istu brigu. Godine 1938. Otto Hahn, Fritz Strasseman i Liza Meitner Otkrili su fisiju. Riječ dolazi od latinske riječi fisio, cijepanje. Trojac je uran obasjavao neutronima. Cilj je bio da se proizvede kemijski element veće mase. U tako induciranoj fisiji sudjelo je uran 2 On apsorpcijom neutrona prelazi u snažno pobuđeno stanje koje nakon toga dijeli jezgru atoma na dva podjednaka fragmenta uz oslobađanje neutrona. Uran-235 pri dio bijezgre oslobađa energiju milijun puta veću od one koja se oslobađa u kemijskim procesima. Cillard, Wigner i Fermi smatrali su ako se u procesu fisije može osloboditi energija, onda isti taj proces može poslužiti za stvaranje razornog oružja. Ako bi se pak to oružje razvilo u nacističkoj Njemačkoj, ona bi u svom arsenalu imala razorno oružje koje nitko u svijetu ne bi imao. Zillard, Vigneri i Fermi od Pegrama tražili su da iskoristi svoje veze. On je u vrijeme Prvog svjetskog rata bio dekan škola Američke vojske radio vezu, fotografiju i eksplozive i omogući im sastanak s nekim utjecajnim osobama kako bi ih mogli upozoriti na opasnost. Pegram je odlučio da će iskoristiti svoje prijateljstvo s Charlesom Edisonom, pod tajnikom za mornaricu. Odlučeno je da razgovor obavi Enrico Fermi. On je bio najpoznatiji od trojice fizičara. Godine 1935 38. dobio je Nobelovu nagradu za fiziku. Kako je sve prošlo opisuje Richard Rhodes u knjizi Stvaranje atomske bombe. Sljedećeg posljepodneva Fermi se pojavio u ministarstvu Mornarice kako bi se susreo s admiralom Hooperom. On je vjerojatno pripremio konzervativnu prezentaciju. Prezir koji je pokazao časnik koji ga je predstavio admiralu, ohrabrio ga je za taj pristup. Neki je vani. Fermije čuo što je taj častnik rekao. Toliko o autoritetu Nobelove nagrade. Takav ponižavajući uvod nije obeshrabrio Fermija. On je 1938. dobio Nobelovu nagradu za fiziku za otkriće novih radioaktivnih elemenata ozračivanjem neutronima i za otkriće lančanih reakcija uzrokovanih sporim neutronima. Radeći na tome, prvi je primijetio čudnu reakciju koji su kasnije Meitner, Han i Strasseman nazvali fisio. Sastanak u ministarstvu Mornarice nije najbolje prošao. Okupljeni časnici i znanstvenici nisu smatrali da je stvaranje oružja na temelju fisije moguće. Ali Mornarica ipak nije odbila tu ideju. godine 1940. američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt šest 6.000 dolara za istraživanje lančane reakcije fisije. U rujnu 1942. godine američka vlada pokrenula je projekt Manhattan izgradnju atomske bombe Enrico Fermi zaposlio se na sveučilištu Columbia, gdje je zajedno sa Siladom radio na nizu eksperimenata koji su se bavili neutronima i uranom. Htjeli su odgovoriti na niz pitanja. Koji se materijal može koristiti kao moderator za usporavanje neutrona? Koja treba biti nužna čistoća komponenti kako neutroni ne bi bili izgubljeni? Koji je najbolji materijal za kontrolne šipke koje bi usporile ili ubrzale reakciju? Fermi je u Columbiji radio takozvane gomile ili hrpe na engleskom pile kako bi vidio što se događa s neutronima i uranu. Kada su Sjedine američke države ušle u drugi svjetski rad, sve je postalo puno ozbiljnije. Fermi se sa ekipom premjestio u Chicago i u tajnosti ispod tribina stadiona u Chicagu u nekadašnjim dvoranama za Squash počeo graditi još veće i ambicioznije hrpe. Te su hrpe zapravo bile prve verzije nuklearnog reaktora. Richard Rhodes u knjizi Energija ljudska povijest piše... Nuklearni reaktor treba dva temeljna materijala, elemente koji se daju atomske cijepati i moderator. Funkcija moderatora, kao što ime daje naslutiti lutiti, je da uspori neutrone da ne izlete iz atoma urana kada se on počne cijepati i tako uvećaju mogućnost susreta s drugim atomom, ulaska u njega, a onda i uzrokovanje nove fisije, cijepanja. Za CP1, hrpu iz Čikaga broj 1, moderator je bio grafit. U većini današnjih reaktora moderator je voda. Moderatori usporavaju neutrone tako što im daju cilj za grafit i jezgru atoma ugljika, kako bi oni stalno odskakivali i gubili energiju sa svakim odskakivanjem, baš kao što se to događa s kuglama za biljar. Atomi urana su nestabilni, oni su klimavi kao baloni ispunjeni vodom. Sila koja ih drži zajedno, nazvana jaka sila, skoro je u potpunosti uravnoteži sa silom koja ih pokušava rastaviti. Pozitivni električni naboj 92 protona koji čine njihovu jezgru. Kao što kaže pravilo, suprotni naboj se privlače, isti se odbijaju. Uran je zadnji prirodni element u tablici prirodnih sustava elemenata, element broj 92, upravo zbog svoje urođene nestabilnosti. Elemente iza urana, Neptuni, broj 93, Plutoni, broj 94 itd. napravio je čovjek, tako da su prirodni elementi bombardirani neutronima ili nekim drugim atomskim česticama. Prirodni uran sadrži dva fizička oblika zvana radioizotopi. Uran-238 koji ima 92 protona i 146 neutrona u svojoj jezgri, od odtuda i broj 238, on je zbroj 92 i 146, te urana 235, također sa 92 protona, ali samo sa 143 neutrona u svojoj jezgri otuda i taj broj 235. Zbog tri neutrona manje od urana 238, radioizotop koji se cijepa i onda stvara lančanu reakciju je uran 235. Ali problem je u tome što je većina prirodnog urana uran 238. Da stvar bude teža, Oba ta radio izotopa su kemijski jednaki, što znači da ih je nemoguće odvojiti koristeći kemijska sredstva. Da bi se razdvojili, mora se iskoristiti ta njihova malena razlika u masi. To je težak posao koji nitko prije nije radio. Richard Rhodes, posao koji je čekao Fermija i njegovu ekipu, uspoređuje s onima Henrya Forda, koji je prvi automobil morao napraviti u svijetu u kojem nije bilo dijelova za automobil. Richard Rhodes piše... razlika u nuklearnoj strukturi između urana 238 i urana 235 čini ključnu razliku u performansi. Uran 238 je neosjetljiv na spore neutrone, ali upija brze neutrone i preobražava ih u teži element, Neptuni, koji se onda preobražava u Plutoni. Ako je cilj da fisija urana otpusti energiju, uran 238 je otrov. On upija neutrone, a da ne otpušta energiju. Energija u reaktoru dolazi od urana 235, čiji neutroni bilo koje energije mogu cijepati. Pred Fermijem je bio izazov da nađe način da zaobiđe svojstvo urana 238 da apsorbira neutrone potrebne za proizvodnju fisije i lančane reakcije u uranu 235. ferm je to učinio tako što je iskoristio neosjetljivost urana 238 na spore neutrone. On je usporio brze neutrone koje proizvodi cijepajući uran tako što je uran umetnuo u kalup od grafita. Bježeći iz grumena urana, fisijski neutroni odbijali su se od grafita koji ih je okruživao. Oni su gubili energiju sa svakim sudarom, sve dok nisu bili dovoljno spori da se iskradu ispod praga upijanja urana 238 i naiđu na svježi atom urana 235, te onda počnu fisiju. Kada se atom urana 235 cijepa, kada počinje fisija, on oslobađa energiju, toplinu, kao i dva ili više neutrona. Ti neutroni mogu početi fisiju potaknuti daljnje raspade jezgri u rana 235 u eksponencijalnom lancu. Jedan oslobađa dva, dva oslobađaju četiri, četiri oslobađaju osam, udvostrućuju se svakih nekoliko milijuntih dijelova sekunde. U jednom trenutku energija koja se oslobađa postaje dovoljno velika da može zagrijati vodu da nastane para. Tom parom može se pogoniti turbina koja opet pokreće generator i tako nastaje električna energija. Uran-235 ima još jednu funkciju bitnu za te ratne godine. On je bio ključni sastojak atomske bombe koja će biti bačena na Hirošimu 600 kolovoza 1945. Isti atom mogao unaprijediti živote milijuna ljudi i zbrisati ih s zemlje. 6. prosinca 1941. dan uoči napada na Pearl Harbor američka vlada u sklopu Ureda za znanstvene istraživanja i razvoj pokrenula projekt istraživanja mogućnosti stvaranja nuklearnog oružja. Kako je u projekt sve više bila uključena američka vojska kroz svoje inženjerijske jedinice koje su gradile postrojenja potrebna za ta istraživanja, godine 1942. u rujnu na čelo je projekta došao general Leslie Groves. projektu su inženjerci američke vojske dali ime s obzirom da se isprva najviše gradilo na sveučilištu Kolumbija, za tu je gradnju bio nadležan odjel inženjeraca američke vojske na Manhattanu. Od i šifrirano ime tajnog projekta, Projekt Manhattan. Fermi je sa svojom ekipom radio u Chicagu, dijelu projekta koji je imao kodni naziv Metalurški projekt. Tamo je Fermi napravio strukturu koja je imala oblik spljoštene sfere, promjera 7,5 metara. Ta je sfera imala 380 tona grafita koji je služio kao moderator i šest tona urana i četrdeset tona uranovog oksida koji su služili kao gorivo. Da je struktura imala naziv Chicago Pile One, hrpa iz Čikaga broj jedan. Krajem 1942. Fermi i njegova ekipa uveli su svijet u novo razdoblje. Richard Rhodes piše. U hladno zimsko posljepodne 2. prosinca 1942. godine u nekorištenom terenu za skoš po tribinama nogometnog stadiona sveučilišta u Čikagu, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku fizičar Enrico Fermi, izbjeglica iz fašističke Italije, mirno je pokrenuo prvu kontroliranu nuklearnu fizijsku lančanu reakciju. Osim rukom upravljenih kontrolnih šipki od kadmija, ništa se vidljivo nije pomaklo u strukturi veličine garaže, koju su Fermi i njegova ekipa rukom podigli od grafita i prirodnog urana u proteklih dva mjeseca. Fermi je strukturu nazvao gomilom, šaljiva opaska na način na koji je ta struktura podignuta. Reaktor nije zahtijevao štit od radijacije. Energija koju je proizveo cijepanjem fisijom atoma urana imala je samo 200 vata. To nije bilo dovoljno ni da zagrije negrijani teren za parove u skloš. Dobivanje energije iz nuklearnog reaktora nije bio prioritet projekta Manhattan. Ferm je u laboratori posvetio se obogaćivanju urana i plutonija, od koji su napravljene bombe koje su bačene na Hiroshimu i Nagasaki. Ali to nije značilo da se odustalo od rada na reaktorima. U laboratoriju Američke vojske Walk Ridge u Američkoj savezne državi Tennessee nastavio se rad na nuklearnim reaktorima. Godine 1946. u Oak Ridge došlo je pet američkih mornaričkih časnika, kako bi se upoznali s nuklearnom energijom. Jedan od njih bio je Hyman Recover. Richard Rhodes piše. Recover, nakon što je proučio materiju, zaključio je da će ultimativna pomorska borbena platforma biti podmornica na nuklearni pogon. Njezin kotao biće nuklearni reaktor koji neće trebati kisik, koja će biti sposobna ploviti pod morem tjednima, tiha i nevjerojatno ubojita. Atomsko oružje konačno je dalu američkom ratnom zrakoplovstvu bombe koje je trebalo, kako bi ispunilo svoju fantaziju da se može dobiti rat samo iz zraka. Atomska torpeda i još važnije nuklearne rakete Kada jednom budu napravljene Da će mornarici ultimativnu moć Nuklearnog odvraćanja Mornarica tada to nije znala Ali Recover jest Sljedeće tri godine protiv golemog otpora On je primijenio ono što je nazvao Ortodonskim pristupom Mirni, uporni i neumoljivi pritisak Koji pokreće zube Kako bi pokrenuo mornaricu Da se prihvati gradnje nuklearnih podmornica Ortodonski pristup dao je rezultate. Godine 1952 položena je kobilica prve podmornice na nuklearni pogon. 21. siječnja 1954. Maymi Eisenhower, supruga američkog predsjednika Dwighta Eisenhowera, porinula je USS Nautilus, prvu podmornicu na nuklearni pogon. Mjesec dana kasnije Eisenhower je pokrenuo izmjene zakona o atomskoj energiji prema kojima bi nuklearna tehnologija i materijali bili dostupni za civilnu upotrebu. Zadnji korak Prema dobivanju energije iz nuklearnih reaktora učinio je Sovjetski savez. 26. lipnja 1954. ta je zemlja objavila svijetu da je u nuklearnom centru u Obninsku, petom laboratoriju, na civilnu mrežu prikopčan nuklearni reaktor koji imao snagu 5 megavata. Počelo je doba nuklearne energije, govori profesor doktor Igor Tekanić. Onog časa kad je sredinom 50. godina američka podmornica Nautilus se bez ponovnog punjenja uspjela oploviti ispod sjevernog pola, postalo je jasno kako je nuklearni reaktor i korištenje nuklearnog reaktora stroj za prvorazredni stroj za sva buduća oružja. Onog časa je krenula i mirnodopska upotreba nuklearne energije, rosim ako je, ako je pogonski stroj za podmornicu i, i nosač zrakoplova zašto ne bi bio i pogonski stroj za termoelektranu koja bi proizvodila električnu energiju. I počela je izgradnja nuklearnih elektrana. I onda je došla ona naftna kriza 73. četvrte, kad je nafta poskupila prvo četiri puta, pa onda 79. četvrte osamdeset i još dva puta i tada su neke zemlje ne želeći biti previše ovisne o blisko istočnoj nafti su počele razvijati i nuklearnu tehnologiju. I sami Amerikanci su prvo razvili veliku, da tako kažem, masivnu proizvodnju i nuklearnih elektrana i nuklearnih korištenje nuklearne energije u mirno-dopske svrhe, a od evropskih zemalja i sve, i Velika Britanija, i Njemačka i Francuska, ali pošto je Velika Britanija otkrila rezerve nafte i plina u Sjevernom moru, pa je jedno 40-50 godina imala čak dovoljno nafte i plina za vlastite potrebe, nije išla toliko u razvoj nuklearni energije, ali pošto Francuska koja nije imala ni vlastite nafte, a izgubila je i sve kolonije u Africi iz kojih bi recimo mogla dobivati naftu po povoljnijim cijenama, Francuskoj nije preostalo ništa drugo nego razvit nuklearnu tehnologiju i koristiti je za proizvodnje električne energije. I zato danas imamo Francusku koja i dan danas dobiva tri četvrtine električne energije i jedno preko polovice ukupne energije iz e, nuklearnih izvora. Brojne evropske zemlje poput ekološki najosvještenije finske, švedske i tako dalje imaju nuklearne elektrane i kane ih zadržati. Dakle, drugim riječima, neke zemlje i dalje računaju na nuklearnu energiju kao svojvrsnu prijelaznu energiju u održivosti u smislu održavanja i borbe protiv klimatskih promjena, borbe za smanjenje ovih strašnih emisija CO2 i ostalih plinova izgaranja kod korištenja fosilne energije. I tak će to, to biti u budućnosti, zato nuklearna energija ponovno dobiva svoju perspektivu, pogotovo kroz velike projekte u koje europska unija ulaže milijarde eura zajedno sa vjerojatno uz potporu i znanstvene sfere Sjedinjenih američkih država, za razvoj s jedne strane manjih nuklearnih, fizijskih elektrana, fleksibilnih, koje će biti lakše kontrolabilne u pogonu i s druge strane za, za razvoj fuzije za koju se računa da bi upravo mogla biti glavni izvor ili jedan od glavnih izvora za dobivanje dugoročno održive, a ne štetne energije u smislu štetnih emisija i uništenja okoliša kao što su fosilna goriva danas. Godine 1861. britanski pisac Antony Trollope posjetio je Sjedine američke države. Jedna od postaje na tom putu bilo je industrijsko središte Pittsburgh u američkoj saveznoj državi Pensilvanije. Trollope je Pittsburgh nazvao najcrnjim mjestom koje ikada vidio. Gramni razlog za crnilo bila industrija u Pittsburghu koja je koristila goleme količine kamenog pitumenoznog ugljena koji u izgaranju davao velike količine dima i čađe. Da stvar bude gora zbog činjenice da je Pensilvanija jedno od najvećih svjetskih ležišta ugljena, ugljen se u Pitsburgu najveliko koristio i u kućanstvima. Već početkom 19. stoljeća, skoro pola stoljeća prije ostalih velikih američkih gradova, Pitsburg je umjesto drveta za grijanje koristio taj ugljen. Kada je 1861. došao u Pitsburg, trolop je rekao da sunce nikada ne sjana tim gradom. Još je i napisao da je Pitsburg pakao s kojeg je podignut poklopac. Vjezburg nije bio jedini grad poznat po crnilu. Robert Louis Stevenson u knjizi Dr. Jack ili gospodin Hyde piše. Bilo je oko 9 sati ujutro, a prva magla u to godišnje doba. Po nebu je pao veliki pokrov čokoladne boje, ali vjetar zaokuplja neprestance i miješa te hlapove što su se poredali. Dok se dakle kočija šuljala iz ulice u ulicu, nagledao se Utterson nebrojnih stupnjeva i boja svjetlucanja. Tu se crni kao kasna večer, tamo bukti jarkim smeđim plamenom kao neki neobičan požar, a ovdje kao da se časkom sasvim raskinula magla i oštar mlaz danjeg svjetla sinuo između uzvitlanih oblaka. Zašto je u 9 sati ujutro nad Londonom bio pokrov čokoladne boje? Zbog ugljena koji se koristio za ogrijev, kao i za dobivanje plina kojim su se rasvjetljavale ulice i stambeni prostori i mučnih ljudi. Crnilo, rezultat čađe i dima, vezivalo se i uz moralne poremeća i zločin. Godine 1909. John Sherwood iz Čikaga u govoru pred ženskim klubom izjavio je da crni dim iznad Čikaga čini taj grad mračnim i neveselim i da je odgovoran za većinu ubojstava i drugih zločina unutar granica grada. Izlaz iz tog crnila bio je u gorivu koja se do tada smatralo otpadom, smetnjom, Richard Rhodes piše. Pittsburgh je dobio nagovještaj drugačije budućnosti u zadnjim desetljećima 19. stoljeća, kada se prirodni plin pojavio kao takmac u ukljenu. Plin je bio čest nus proizvod bušenja za naftu još od 1859. i bušotina koju je izbušio pukovnik Drake. Osim za lokalnu upotrebu, prije svega za iskuhavanje soli, nitko nije znao što bi s njim jednom kada bi on poslužio da naftu izgura iz zemlje. Proizvođači su ga obično spaljivali. Izvori prirodnog plina bili su često napušteni kad ne bi bila otkrivena nafta, piše povjesničar David Weppels. Ostavljeni da slobodno gore. Bilo da su zapaljeni namjerno ili trenjem, munjom ili neopreznim otvorenim plamenom, oni bi gorjeli mjesecima, čak i godinama. Problem s prirodnim plinom bio je u tome kako ga dovesti od izvora do potrošača i to pod pravim pritiskom. Proizvedeni plin, gradski plin, imao je prednost da mu je proizvodnja nadzirana i da se odvijala u blizini grada, odakle je mogao biti doveden cijevima i pod pravim pritiskom baš kao voda. Prirodni plin traži je dopremanje plinovodom od izvora do točke korištenja. Plin je postao bitan upravo u onim desetljećima kad se vidjelo da Sagorijevanje ugljena u velikim gradovima stvara ogroman koji je tada već postao zdravstveno neizdrživ pritisak. Jer je izgaranje plina ipak mnogo čišće nego izgaranje ugljena. Plin je također fosilno gorivo, također ima emisiju ista stakleničkih plinova, međutim prije svega nema čvrstih čestica izgaranja poput ugljena, koje su najštetnije za pluća, a s druge strane ima otprilike 8 puta manju emisiju stakleničkih plinova. Plinova od CO2 pa nadalje, od ugljena. I tada se u velikim gradovima, prvo američkim, pa britanskim, pa kasnije evropskim, počeo napuštati ugljen i koristiti plin. Pa i mi u Zagrebu, ovi stariji se sjećaju, u Zagrebu se pretežno koristilo drvo založenje i, i ugljen i ako ste imali automobil 60. godina, nakon 5 godina na takvom zraku morali ste ga lakirati. Danas u... U današnjoj atmosferi kakva god ona bila, nema takvih pogubnih djelovanja jer nema takvih izgaranja sa tolko čvrstih čestica kao tada Dakle, tada je plin ušao u energetiku kao svojevrsna zamjena za ugljen. I danas plin ima jednu petinu potrošnja i danas s tendencijom pada u budućnosti kao i svi fosilni izvori. Današnja borba protiv klimatskih promjena, današnja borba za čišću energetiku, će značiti napuštanje fosilnih izvora energije, ali to neće doći preko noći. To neće biti prestanak. To će biti polako smanjivanje korištenja dok novi, održivi izvori ne postaju nedvojbeno profitabilniji od onih stari. Tako da to je jedan proces koji će trajati. Plin je danas značaj nogorivo. Upravo današnja energetska kriza u Europi je, glavna je briga oko plina jer je jer je Europa prije ove E, geopolitički sukova i napada Rusije na Ukrajinu dobivala značajne količine plina za vlastitu potrebu jeftinog plina iz Rusije, ne dobivala nego ga kupovala i danas ga mora zamijeniti nekim drugim izvorima ili plinom iz drugog izvora ili obnovljivim izvorima energije proizvodnja i uključivanje obnovljivih izvora energije ne znači da ćete vi sada pustiti nekoliko gigavata snage solara u godini dana. Ako je plan izgradnje solarnih elektrana se mjeri kilovatima, a giga je kilovat puta 10 na 12. O drugim riječima, pitanje povećanja korištenja održivijih izvora energije je nedvojbeno budućnost. Ali prirodni plin će imati... Padajuću, ali još uvijek značajnu ulogu u toj tranziciji u sljedećih nekoliko desetljeća. U svijetu nafte sve do 70. godina 20. stoljeća postoje pojam koji je puno toga, posted price ili postavljena cijena. Iza tog se pojma krila cijena nafte na temelju koje su naftne tvrtke, često onih sedam moćnih sestara iz Sjedinih američkih država i Velike Britanije, odrđivali koliko će prihoda od nafte ići zemljama ispod čijeg se kopna i mora nalazi to crno-zlato. Od te se cijene odrđivala naknada za korištenje nafte. Problem je bio u tome da su se ta cijena i tržišna cijena razlikovali. U toj su razlici u pravilu gubile zemlje koje su imale naftu, a dobivale naftne tvrtke. Za 6. listopada 1973. u Beču je zakazan sastanak zemalja članica OPEC-a, organizacije zemalja izvoznica nafte. Na dnevnom redu bio je zahtjev da se posted price poveća za 15%. To bi povećalo cijenu barela za 45 centi. Predstavnici naftnih tvrtki bili su naravno protiv. Pregovaračku ekipu naftnih tvrtki vodili su George Percy iz Exxona i Andrej Bernard iz shell -a. I ministar za naftu, zemalja članica OPEC-a i predstavnike naftnih tvrtki iznenadila je vijest da su ujutro 6. listopada vojske Egipta i Sirije potpuno iznenadile Izraelsku vojsku napadom na Suezkom kanalu i Golandskoj visoravlji. Predstavnici naftnih tvrtki bili su posebno iznenađeni. Iranski ministar nafte primijetio je da su zapadni naftaši počeli paničariti. Gube svoju moć, izjavio je iranski ministar. Ali popuštanje oko cijene nafte nije bilo. Saudijski ministar za naftu, moćni i lukavi Ahmed Zakijamani, pokušao je neformalno razgovarati sa naftašima. Daniel Jurgen u knjizi nagrada EPSKA potraga za naftom, novcem i moći piše. Nakon ponoći, u rane sate 12. listopada, šest dana nakon što je počeo rat, Percy i Benard došli su vidjeti Jamania u njegovom apartmanu u hotelu Intercontinental. Nisu mogli dati novu ponudu, objasnili su, i zatražili još dva tjedna kako bi sastavili odgovor. Jamani nije rekao ni riječ. Naručio je kolu za Persija, a izrezao limetu i sjedio ju u njegovo piće. Čekao je. Želio je da oni nastave. Dao je Percy u kolu, ali ni Percy niti Bernard nisu mu ništa uzvratili. Nećem se ovo svidjeti, konačno je progovorio Jamani. Nazvao je Bagdad, govorio žustro na arapskom i onda rekao dvojici naftaša. Bjesni su na vas. Jaman je nazvao jednu od soba u kojoj je bila delegacija Kuvajta. Kuvajtski ministar za naftu uskoro se pojavio u piđami. Uslijedio je novi žustri razgovor. Jaman je počeo proučavati raspored letenja. Još uvijek se nije imalo što za pregovarati. Konačno, u mračne sate jutra, improvizirani sastanak je završio. Na odlasku, George Percy pitao je što će se dogoditi. Slušajte radio, odgovorio je Jamani. 17. listopada 1973. na sastanku Kuwaitu, zemlje članice Opeka počele su smanjivati proizvodnju nafte. Prvo za 5% u odnosu na mjesec Rujan, a onda pet 5% na mjesec, sve dok naftne tvrtke ne pristanu na njihove zahtjeve. Je to je samo početak. Desetljećima jeftine nafte koja odgovarala naftnim tvrtkama i zemljama potrošačima, ali ne i zemljama koje su imale naftu, dolazio je kraj. A onda je američka potpora Izraelu u Jom Kipurskom ratu dovela do još većeg embarga. Saudijska Arabija odlučila se za potpuni embargo na izvoz nafte u Sjedine države. Za tu je odluku američki državni tajnik Henry Kissinger saznao uz rakoplobu ga je prevozio u Mosku kako bi dogovorio mir na Bliskom istoku. Kissinger je embargo nazvao političkom ucjenom, Zemlje OPEC-a, nisu na tome stale. Na kraju, koncem te 1973. cijena nafte se skoro u četver ostručila. Ta prva energetska kriza je zapravo označila početak procesa kojega niko nije ili većina nije ili svimi koji smo sad i stariji sudjelovali i gledali onu prvu energetsku krizu, nismo bili sasvim svjesni tada. Ali tada je zapravo bio početak upravo jednog novog svijeta kojeg još danas nismo svjesni. Dakle, tadašnja kriza je svo, skupočom nafte je dovela do nekoliko ključnih tehnoloških preobrazbi. Prvo, nestalo je onih velikih prekrasnih automobila i stvoreni su kompaktni automobili za individualni prijevoz. Današnji temelj automobilske industrije su kompaktni gradski automobili koji imaju udobnost Ford Mustanga, Chevrolet Camara ili, ili Dodge Chargera, onih famoznih takozvanih muscle Cars ili mišićavih automobila iz 60. godina koji su danas ne znate jel je u filmu Bullet glavni, glavni junak Steve McQueen ili auto koji vozi Brežulcima San Francisco. Dakle tada je nagovještena ta velika promjena, automobilska industrija je reagirala u desetljećima poslije toga, cijeli tehnološki sustav je reagirao jer je u onom trenutku razvijena tehnologija dobivanja obnovljivih izvora energije. Tada je razvijena tehnologija vjetroelektrana, tada je razvijena tehnologija korištenja sunčeve energije, prvo za zagrijavanje tople vode, a kasnije za fotovoltaičnu izravnu pretvorbu u električnu energiju. Tada su razvijene zapravo cijelo tehnološko znanje koje imamo i danas i onda je pojeftinjenjem nafte to sve sklonjeno na 20 godina. Kasnije velikim dokazima o opasnosti klimatskih promjena je naprosto ta tehnologija aktualizirana i počela biti komercijalizirana u današnjim danima. Dakle, ta prva energetska velika kriza 73. i 74. sa svojom drugom derivacijom 79. je zapravo nagovjestila veliku promjenu koju ćemo morati učiniti tek poslije ove druge energetske krize. A to znači na održivije energetske izvore, to znači na obnovljive energetske izvore, plus nuklearni izvori tamo gdje se može osigurati njihova dovoljna sigurnost i reprocessing. Kad kažem sigurnost, onda vje, prije svega mislim na gradnju nuklearnih elektrana u granitnim područjima, dakle, a ne u pacifičkom vatrenom krugu gdje su stalni potresi i tako dalje. S druge strane, dobar i kontroliran reprocessing. I to je kombinacija energetike budućnosti. Ali vjerojatno će nas tek ova energetska kriza zapravo motivirati svijet da potpuno promijeni razmišljanje o tehnologiji industrializaciji. Danas tehnologija nema granice. Ljudska inventivnost nema granice. Ali raspoloživost prirodnih resursa ima granice i ako čovjek u tome pretjera, čovjek će se naći u opasnosti od samoga sebe. Dakle, civilizacija će biti ugrožena od samih vlastitih dostignuća. 20. lipnja 1979. godine u 13.30 minuta predsjednik Sjedinjenih američkih država Jimmy Carter popeo se na krov bijele kuće. Bio je sunčan dan. U tijeku je bila druga naftna kriza, izazvana malenim poremećajem na tržištu nafte, do kojeg je došlo zbog revolucije u Iranu. Carter je na krovu organizirao malenu svečanost, na kojoj je okupljenima objavio da će predložiti da savezna vlada da milijardu dolara za istraživanje solarne energije, te osnutak solarne banke u kojoj će biti 100 milijuna dolara za vlasnike kuća koji će se odlučiti instalirati solarne ploče. Cilj je bio da do 2000. godine Sjedine države dobivaju 20% svoje energije iz obnovljivih izvora. Jonathan Alter u biografiji Jimmy'a Cartera piše... Događaj je trebao promovirati izvojne energije koji je godinama bio od interesa samo za uradi sa majstore i čitatelje kontrakulturnog časopisa Whole Earth Katalog, ali sada se konačno probio u liberalni mainstream. Kako bi simbolizirao svoju predanost sunčevoj energiji, Carter je svečano upustio u rad sustav grijanja vode vrijedan 28.000 dolara koji je instaliran na krovu bijele kuće. Kao i puno toga u njegovom predsjedničkom mandatu, instaliranje solarnih ćelija na krovu bijele kuće neće Carteru donijeti političke bodove. Njegovi kritičari, ako su uopće primijetili te solarne ploče, vidjeli su to kao ekshibiciju koja treba odvratiti pažnju od napne krize. Carter je to razumio, ali ga nije bilo briga. On je htio da solarne ploče, vidljive Savenije, Pensilvanija, budu simbol njegove vjere u američku dovitivost da se uhati u koštac najtežim i najdugovječnim problemima nacije. U govoru na krovu bijele kuće, Carter je podsjetio na predsjednika Benjamina Harrisona, koji je 1891. instalirao prve električne žarulje u bijelu kuću i to učinio prije nego što su one postale komercijalno isplative i prihvatljive. Carter je u govoru Harrisona nazvao krivim imenom, William Henry, i to je bio pokazatelj kako će sve to završiti. Carter nije dugo ostao u bijeloj kući. U studenom 1980. izgubio izbore od republikanskog kandidata Ronald Reagana Jonathan Alter piše. Precjednik Reagan srezao je trošenje za istraživanje i razvoj alternativnih energija za dvije trećine i tako uništio Carterovu predanost čistoj energiji. Godine 1985. Reagan je dopustio da Carterove porezne olakšice za solarnu energiju isteknu, to je dovelo do bankrota niza tvrtki i predalo vodstvo u čistoj energiji drugim zemljama. S cijenama nafte koje su padale, Reganov predstavnik ureda Donald Reagan opisao je solarne ploče na krovu bijele kuće kao ništa više čale i naložio da tijekom preuređenja 1986. budu maknute. Kad se malo pobliže analizira povijest odnosa u ljudskim društvima, uvijek kad bi krenulo korištenje nekih novih tehnologija, dolazilo bi do društvenih sukova. Kad je familija Medici angažirala arhitekta Brunelleskija da napravi kupolu katedrale koja je stoljeće bila nepokrivena, došlo je do sukoba sa susjednim familijama jer su, jer su ih optuživali iz koje kakvih razloga. Dakle, uvijek korištenje nove tehnologije izaziva i sukobe. Tako je posljednjih nekoliko godina se su se aktualizirale kritike, pa neki optužuju naftni lobi i njihove pripadnike. neki optužuju automobilsku industriju kao svoj poseban lobi sa interesima vezanim uz fosilna goriva. S druge strane, optužuju se često puta sada zastupnici ekoloških pokreta i korištenja obnovljivih izvora energije da zapravo zanemaruju mnoge kategorije troškova upotrebe obnovljivih izvora energije. Obično su argumenti protivnika na kraju točni, jer doista i naftaši su formirali svoj lobiji još prije sto godina, vjerojatno i danas udruge i skupine industrijalaca koji se bave obnovljivim izvorima energije neće ni čuti o nekim segmentima troškova koji bi poskupjeli te energije nego samo se traže subvencije itede Dakle povodom energetike se uvijek zapodijevaju neki sukobi koji nisu vidljivi u prvi čas. Jer sukob oko religije ili ideologije, tu se uvijek mogu, rekao bih, drugi tjedan dignut zastave i počet ulične borbe. Oko energetike je teško definirati ko šta zastupa, ali sukobi i različita mišljenja postoje i prisutni su i oko energetike. Svijet danas jako... Kinu zbog stanja ljudskih prava u, recimo, pokrajini Qingjiang i svoje opresije prema Ujgurima kao jednom manjenskom narodu u Kini. Meni se stalno postavlja pitanje kakve veze to ima, možda s činjenicom da kinezi osobito znaju da se u pokrajini Qingjiang upravo nalaze velike potencijalna nalazišta i litija i mnogih iz skupine tzv. rijetkih metala koji će biti vrlo važni za u buduću energetiku. Dakle, drugim ričima, oko energetike se uvijek uvijek su prisutni neki sukobi i bili su u, u naftnoj energetici, prisutni su i u današnjoj energetici, samo sadržaj sukoba u energetici nije tako transparentan kao recimo kod ideologije, religije i ostalih, ostalih stvari koje inače ljudi koriste kao motive za sukobe i, pa čak i za pokolje i ratove itd. U prosincu 1915. godine Mark Sykes, konzervativni član parlamenta i pisac čitanih putopisa po Srednjem istoku, išao je na tajni sastanak u francuskom veleposlanstvu u Londonu. Sykes je zbog svog poznavanja Srednjeg istoka, u koji se zaljubio kada ga je kao dječaka otac odveo na put po tom dijelu svijeta, slovio zapoznavatelja te regije i u francuskom veleposlanstvu trebao se susresti sa François Georges Picom, diplomatom koji je prije dolaska u London bio generalni konzul u Beirut. Saiks kojemu je tada bilo 36 godina i piko za kojeg se govorilo da nikada nije bio mlad, prihvatili su se posla podjele teritorija na Srednjem istoku kojim je vladalo Osmansko carstvo. britanski premijer Herbert Asquith je Sykesu dao jednostavan naputak da se povuče crta u pijesku, koja će odrediti zone interesa na Srednjem istoku. Rezultat pregovora Sykesa i Picoa ovako opisuje Daniel Jurgin u knjizi Nove mape Energija, klima i nacija Do 3. siječnja 1916. oni su se dogovorili. Crta u pjesku protezala se od Hajfe na obali Sredozemnog mora do Kirkuka, pored granice s Perzijom. Sjeverno te crte sve će biti pod francuskom zaštitom, južno od nje pod britanskom. Oko jednog su se pitanja Sajks i Pico žestoko sporili o Palestini i kontroli nad Svetom zemljom. Na kraju su se dogovorili da će Britanija dobiti dvije luke, Hajfu i Akru i pojas teritorija za željeznicu, koji će ih povezati s Mezopotamijom. Ostatak Palestine bit će stavljen pod neki neodređeni oblik međunarodne uprave. Sporazum između Sykesa i Picoa biće samo početak. Velika Britanija poslaće T.E. Lorensa koji će kasnije dobiti nadimak Lorenza od Arabije, da nagovori princa Feisala, sina Huseina, šerifa Meke i Medine, da podigne ustanak protiv osmanske vlasti. Potica je bio obećanje da će Arapi, kada se oslobode od osmanske vlasti, moći osnovati svoju državu na srednjem istoku sa Hašemitskom dinastijom na čelu. Ali na kraju će o svemu odlučiti crno-zlato. Daniel Jürgen piše. U zadnjim mjesecima rata, tajni izvještaj o stanju s naftom u Britanskom carstvu, zabilježio je da je Britanija ovisila o Sjedinjenim državama kada je u pitanju nafta. Ako Britanija želi ostati dominantna pomorska sila, ona se ne može oslanjati na Sjedinjene države, čije predsjednik Woodrow Wilson bio tako odlučno protiv samoga koncepta carstva. Prema tome, Britanija treba dobiti neupitnu kontrolu nad najvećom količinom nafte koju možemo kontrolirati. To je značilo Perzija i Mezopotamija. Britanci koji su već kontrolirali naftu iz Perzije zaključili su da je osiguravanje vrijednih naftnih polja u Mezopotamiji i osiguravanje nezavisne opskrbe naftom prije nego što počne sljedeći rat prvorazredni ratni cilj. Francuska i Velika Britanje nakon prvog svjetskog rata podijelili su Srednji Istok. Arapi nisu dobili svoju državu a Velika Britanija dobila je golema naftna polja na sjeveru današnjeg Iraka. Bio je to izravan dokaz da je nafta postala tako važna da su se zbog nje dijelili teritoriji i određivale interesne sfere. Energija i danas odlučuje o ratu i miru, samo više ne tako izravno i otvoreno. Točno je da uvijek postoji unutarnji motiv sukoba, ali isto tako je točno nekako suvremeni svijet, pogotovo zadnjih 30-40 godina. Poslovna strategija se transformirala u poslovni marketing. Čak se i politička strategija i politički nastupi u današnjem jako medijski eksponiranom svijetu zapravo transformirana u PR ili političku propagandu i marketing. Današnji političari ne izlažu političke ideje, nego izlažu nego kako ko izgleda, kakvu ko suprugu ima, kako se ko oblači, kakvo je ko eventualno škole završio iako je to čak sve manje. Tako da današnji energetičari također sve manje govore o strategijama, a sve više o, o marketinškoj interpretaciji tih strategija, zašto opet su posebni sloj profesionalaca koji to rade i to je na neki način njihova svrha i zato se danas ta pitanja oko energije ne mogu tako jasno razaznati kao što je možda to bilo nedvojbeno. Pa neću reći niti u vrijeme drugog svjetskog rata, u vrijeme drugog svjetskog rata za planere, a u vrijeme stručne javnosti 20-30 godina kasnije. Tako sada, danas, zbog, upravo zbog te, rekao bih, marketinško, propagandno, medijske zaodjevenosti, svih procesa danas u svijetu nije sasvim jasno šta je nekom sukobu sadržaj energije, a sadržaj interesa vezanih uz energiju sigurno postoji u svakom sukobu. Engleska u doba kraljice Elizabete I. bila je zemlja sagrađena od drveta. Od glowba kazališta podignutog 1599. u Southwarku u kojem su se izvodila dijela William Shakespeara pa stambeni zgrada većina je građevina bila podignuta od drveta i glavni ogrjev bilo je drvo. Ono je gorjelo u kamenim ognjištima podignutim na sredini prostorije. U pravilu bez dimnjaka. Dim od drveta ispunjavao je kuću izlazio kroz otvore. Drvo u Engleskoj Elizabete I. bilo je i strateška sirovina. Richard Rhodes piše... Ratni brodovi bili su u te dane vrijedni za nacionalnu sigurnost, kao što su tu danas nosači zrakoplova. Oko 2500 velikih hrastovih stabala trebalo je za prosječni engleski linijski brod. Bio je to sjajni drveni borbeni stroj, masivan i čvrst, 50 stopa širok i 200 stopa dugačak. Dva reda topova postavljenih na drvenim kolicima virilo je iz žuto obojenih stranica broda. Njegove paluba bile su obojene u tamno crveno, kako bi se prikrila krv koja je tekla u bitkama. Svoje jedra nosio na ne manje od 23 jarbola, križa i oblice, od 40 jardi i 18 tona teškog glavnog jarbola do malenog križa, laganog štapa dugog 7 jardi. Admiralitet je gradio i održavao oko stotinu linijskih brodova, kao i nekoliko stotina manjih brodova i čamaca. Pustošili su i bitke i crvi. Trebalo ih je mijenjati svako desetljeće ili dva. Šume su bile bogatstvo. Earl od Carnavona rekao je Samuel Pepis Pepisu, velikom dnevničaru Engleske u doba kraljice Elizabete, da je drvo izraslina iz zemlje koju je dao Bog kako bi se podmirili dugovi. Ta glad za drvetom dovela je do toga da je krajem vladavine Elizabete I Engleska počela oskudjevati u drvetu i moralo se naći novo gorivo. Engleska ga je našla ugljenu. Ugljen će u 18. stoljeću izumom parnog stroja postati gorivo industrijske revolucije. Električna energija, nafta i plin skinuće ugljen s pozicije najvažnijeg goriva za dobivanje energije. Pokušaj da se nađe izlaz iz svijeta u kojem se većina energije dobiva iz fosilnih goriva, opet će sve možda vratiti na početak, u rudnike ili jame. Nekad se iz njih vadi ugljen u novoj energetskoj revoluciji, iz njih će se vaditi rijetki i plemeniti metali, nužni za novu energetiku. Govori profesor doktor Igor Dekanić. Traje traženje i to iz nekoliko razloga. Prvo zato jer mnoge tehnologije još nisu razvijene do neposredne komercijalne prepoznatljivosti. Recimo, energija vodika. I uopće cijela vodikova energetika. Još uvijek jer za energiju vodika trebate i sami mnogo energije. Da biste izlučili vodik pa ga onda morate negdje deponirati pa biste ga onda trebali i mogli koristiti kao energiju u mnogim motorima sad već od, od vlakova do, do, do, do praktično zrakoplova. E sad... Tehnologije još nisu do kraja razvijene, do njihove komercijalizacije. U nekim energetskim segmentima jesu, recimo... Tehnologije geotermalne energije su većinom razvijene do komercijalizacije, ali za geotermalnu energiju imaju samo neke zemlje koje imaju prirodne uvjete, koje imaju dobar geotermalni gradijent, poput recimo Islanda ili na primjer i Hrvatske, koja ima šansu koristiti geotermalnu energiju više nego do sada. Dakle, činjenica da još nisu do kraja razvijene energetske tehnologije, do njihove pune komercijalne prepoznatljivosti, Skriva njihovu ulogu kao čimbenika i poslovne strategije i političke strategije pa i sukoba. A zanimljivo je, oni stari rudimentarni oblici energetike se vraćaju opet u neku svrhu korištenja koja nema veze sa energetikom nego kulturom. Mnogi ugljenokopi postaju u muzeji. <laughs> dakle, drugim riječima muzeji i turističke atrakcije. S jedne strane iskorišteni rudnici kao sredstvo ulaze u neku vrstu kulturne promocije, a s druge strane nova energetika koja treba čitam niz materijala i metala koji se nisu ranije poznavali i koji nisu ranije se koristili široko će zahtijevati neke nove oblike budućeg rudarstva. Prema tome, rudarstvo će biti osnova i buduće i buduće energetike. Slušali ste povijest četvrtkom, tekst čitao Ivan Kojunžić, emisiju snimio Dalibor Piskrec, uredio i vodio Dario Špelić, Hrvatski radio, 2022. godina.